Második könyv, Lail, első fejezet. Amikor először hallottam Lail lágy zengésű nevét, azt hittem valami előttem ismeretlen istennőt, talán éppen Eruát tiszteli így egy távoli nép. Menevi mondta ki, bitámi ifjú királya, és vágyakozón sóhajtott hozzá. Menevi szerette a szépasszonyokat. Tulajdonképpen minden szeretett és mindenért lelkesedett. Lényét legjobban ez a két tulajdonság jellemezte. Pontosabban a lelkes birtoklása mindannak, ami a szeme elé került, amire rátehette a kezét. Látogatása első percétől nem fogyott ki a lelkesedésből. Utubára a kikötőpartján kezdte. Numda kertjein folytatta. Aztán sor került a deli legényekre, Orsú íjászaira, Erua papnőire, majd Tamizis írnokaira. Pilagú hajóira. Nem maradt ki belőle upatú udvariassága. Ilyen palotamesterre vágytam egész életemben, isteni barátom. A vén csikorgó enninú varázslatos keze. Túni sófőző tudománya. Az én embereim hitvány kontárok hozzá képest. És a gyógyítás házában folyó munka sem. Ha az ember menevit hallgatta, már pedig nehéz volt mást hallani, ha ő ott volt, úgy érezte, hogy Avana Habamu égi országának földre szállt darabja, ahol minden jó, szép és csodálatos. A fél félistenek. A városnépe jámbor és dolgos. De csupán azért, hogy ezzel örömet szerezzenek nekem, imádott uralkodójuknak. Hiszen ebben az áldott, gazdag és hatalmas országban a szálfák maguktól gördülnek a városba a bárkán lejtőiről, a bányák kövei súlytalanul és engedelmesen simulnak a falban kijelölt helyükre, és a halak türelmetlenül várják, hogy avana halászai végre hálót bontsanak. Ó, Lail! suttogta Menevi átszellemülten, és Numda, Pilagú meg Pechnemel ráborintottak. Kiről beszélsz, isteni barátom? kérdeztem az uralkodókat illető megszólítással. Upatú még érkezése előtt gondosan kioktatott. Menevi bocsánatkérő mosolyjal nézett rám. A legnagyobb udvarjatlanság olyasmit szóba hozni, amiből kiderül a másik isteni barát tudatlansága. Upatú zavarában fél lábát felkapva, arany zsinóros sarujának szélével bokáját kezdte dörzsölni, miközben dühös pillantásokkal biztatta Pechnemert, segítse már ki isteni urukat a kínos helyzetből. Ha szabad kérdésedet kiavítanom, isteni barátom, felelte a nevi, nem kiről, hanem miről. Lail a tengerpart gyöngye. Nem ezé, hanem amelyik oda húzódik gurru végtelen birodalmának északi határán. Az abanok országának legszebb kikötője. Házai roskadoznak az aranytól. Egyetlen kis utcája gazdagabb, mint az én hitvány városom. Legutolsó kis viskója pompásabb, mint az én palotám. Oda gyűlik az északi part minden kincse, s ha kertjeit erre a partra terítenénk, akkor egyetlen illatos, dús ligetben sétálhatnánk Avanától Beliszúig. És milyen tüzes terem azokon a lejtőkön, micsoda asszonyok vannak, Támogatásra számítva kacsintott a három fő emberre, akik a királyi kegyet sűrű helyesléssel hálálták meg. A testvérpár és Pechnemer járt már Lailban, és nem fogytak ki a város dicséretéből. Érdekelt is, bosszantott is, mit beszélnek egymásnak a távoli tájakat megjárt emberek cinkosságával, nagyokat nevetve, félmondatokból is megértve egymást. Alig mozdultam ki Avanából, az a néhány rövid látogatás Demgálnál már nem elégített ki. Esra végén indulhattam csak, és igyekeznem kellett, hogy Nanur forrósága előtt újra a városban legyek. Isverős volt már az út, a fensík egyhangú fűtengere, a kíséret célozgatásai orcsura, az unalomért és a bosszúságért egyedül Demgál személye kárpotolt, aki olyan igaz barátom lett, amilyen menevi éreztem nem lehet soha pedig fő embereim Numda kivételével rajongtak érte. A vendéglátás ürügyén hatalmas tivornyákat lehetett tartani, a palotába renderve Erua istennő zenészeit, költőit, táncoslábú papnőit. Ilyenkor a gyógyítás házának legtávolabbi szobájába tértem aludni, de még oda is felhallatszott a kacagás, a lantok pengése. Elhatároztam, soha nem veszek részt ezeken a lakomákon, de ha mélyebben magamban néztem, be kellett vallanom, sajnálom, hogy nem lehetek ott, hogy régóta szándékosan elkerülöm mindazt, ami személyes életem öröme lehetne. Ugyanolyan bálványt csináltál magadból, mint mazu, gondoltam, és ezen szégyenkeznem kellett. Tizedik éve múlt, hogy avanát szolgáltam. Az utolsó hét év a vas alatt zavartalan békében és egyre növekvő gazdagságban. Amit csak akartam, minden az enyém lehetett, és hatalmanban már régen osztoztak a tanács főemberei. Peknemer leromboltatta régi házát, és olyan palotát építetett a helyére, hogy minden parti városban emlegették. A kereskedőt leghamarabb a hegyi ember Tarkumi irigyelte meg, de palotája mellett a következő évben már ott épült Pilagúje is. Mesdú háza látszólag szerény volt, mert a katona a kertjéért bolondult. Ezerféle virágot, gyümölcsfát gyűjtött és nevelt. Nehéz aranykarikákért messze földről hozatta a ritka palántákat. Inimma és orcsú a fegyverek házában laktak. Azt díszítették arannyal, ezüsttel. És ha Upatú nem piszkálja Utubara hiúságát, lassan a palota maradt volna a legszegényesebb épület a városban. Numda feleségével a szótlan és szürke Mitisúval beköltözött a palota két csendes kis szobájába, mert ahogy nekem megmondta, nem érezte magát otthon öccse hivalkodó palotájában, amely a szülőházuk helyén épült. Örültem, mert így közel voltunk egymáshoz. Sokszor megesett, hogy nem üzentem érte, hanem magam mentem fel hozzá. A palota mester jobban ragyogott az aranytól, mint egykor Avatella, aki már csak a tanács üléseire járt be a palotába. Talil pedig az ezüstöt és a gyöngyöt kedvelte. Gyöngyberakású... Ezüst íróveszőket használt, haját ezüst szorított a halántékához. Tamizis viszont előkelőségét éppen azzal hangsúlyozta, hogy semmiféle ékszert nem viselt. Hófehér köntösei azonban a legfinomabbak voltak, amit valaha is ezen a parton szőttek. Házában külön takácsokat tartott, akiknek ez volt az egyetlen dolguk. Ezekben az években egyébként a város legelfoglaltabb emberei, Éppen a takácsok és a szappanfőzők voltak. A legegyszerűbb földműves is több kötőt és szappant használt, mint más város előkelői. Ezért sok olyan vonását hajlandó voltam megbocsájtani a gazdagságnak, ami nem tetszett nekem. Így érkezett el a viking indulásának tizedik évfordulója. Gurú papjai úgy gondolták, semmivel sem tudnák hűségüket jobban bizonyítani hozzám és a tízes számrendszerhez, minthogy sokszoros pompával ezt ünneplik meg, és nem a tizenkettediket. A tanács örömmel kapott az ötleten, kiváló alkalom a hatalom és gazdagság fitoktatására, és elhatározták, olyan ünnepet kell rendezni, hogy az egész partvidék évtizedek múlva is emlegesse. Mikor a fülembe jutott, mire készülnek, közbeléptem, de későn. A tanács meglepő önállósággal, ennek máskor nagyon örültem volna, Meghívta nevemben beliszú és Bitámi királyait, és éppen arra készültek, hogy a többi városba is követeket küldjenek. Szerencsémre Amirita, aki a szoros szájánál elpusztult ravakot követte Belisú trónján, sajnálkozva visszautasította a meghívást. Legkedvesebb királyi emberét küldi az ünnepségre üzente, de ő nem jöhet, mert beteg és öreg ember. Ravak tanítványa, gondoltam, és örültem, hogy nem jött. A legkedvesebb királyi ember pedig, akit küldött, úgy elveszett Menevi ragyogásában, hogy már a nevére sem emlékszem. Bitámi fiatal királya volt tehát az egyetlen uralkodó az évforduló hosszantartó, fényes és végtelenül fárasztó ünnepségein. Igyekeztem jó lélekkel végigcsinálni, mert éreztem, nagyon megbántanám őket, ha nem ünnepelhetnének kedvükre. Nem is annyira engem, mint inkább azt a hatalmat és bőséget, ami a város akkori életét jellemezte. Sokszor elgondolkoztam azon, hogy akaratlanul csak Mazú művét építettem tovább, hiszen már ő is megkísérelte, hogy Avánát a többi parti város fölé emelje, ha más eszközökkel és más célnal is, mint én. Belisszú és Annaim Habamú papjai révén már nagyrészt a hatalmában voltak és a viking itt tartózkodása alatt indított támadást bitami ellen. Bízott benne, hogy a viking puszta jelenléte akkora félelmet kelt majd a megtámadott város lakóiban, hogy ellenállás nélkül behódolnak. Tévedett, mert a hadigáják tépetten csúfos kudarccal tértek vissza. Igaz, hogy csúba nem gondolt megtorlásra, legalábbis az ő uralkodása alatt nem. akár akárha disben nevelkedett volna, minden alkalmat megragadott hatalma erősítésére, városának gazdagítására. Másoktól hallottam, hogy bár nem szíveltem az út, halálát könnyezve siratta. Néhány év előtti támadását úgy ítélte meg, hogy arra mi földi emberek kényszerítettük, és ravakkal szövetkezzel készült a bosszúálló álló szent háborúra. Ezekről a dolgokról már részletesen beszámoltam, Azért beszélek róluk most újra, mert Avana belső életének rendeződésével párhuzamosan egyre többet kellett törődnünk a partvidék ügyeivel is. Avana növekedése, a vas birtoklása megváltoztatta kapcsolatunkat a többi várossal. Irigyeltek, tiszteltek, vonzódtak hozzánk, vagy gyűlöltek bennünket, az szerint, hogy előnyös vagy kedvezőtlen függőséget hozott számukra ez a változás. Sajnos ezt akkoriban nagyon felületesen ítéltem meg, és lehetséges következményeit is. Mereven csak azt tartottam szem előtt, hogy béke legyen, ne érhessen támadás bennünket. Ebből következett, hogy még a tanács megalakulása előtt a városon kívül eső ügyeket pilagúra és Pechnemerre bíztam, ami pedig ezekből a katonákra tartozott, azt Inimma intézte. Úgy gondoltam, hogy Pilagú gyakorlatiassága, Pechnemer kiváló információs hálózata és a vadvezér mozgékonysága a legjobb biztosíték a váratlan, meglepő támadások elkerülésére. Ők hárman a tanácsban is megtartották ezt a szerepüket. A különböző városok követei gurú idején megjelentek Avanában ajándékokkal, a királyok köszöntő üzenetével. Ezt mi természetesen hasonló módon viszonoztuk. Untam ezeket a ceremóniákat, bár tudtam, szükség van rájuk, ha békét akarok, és főként, ha rendszeresen hozzá kívánok jutni azokhoz a nyersanyagokhoz, amelyeket máshonnan kaptunk. A partvidéken nem volt szokásban, hogy a királyok egymást látogassák. A városok bitámi kivételével nagyjából egyforma erősek voltak. A fejlődésnek abban a szakaszában, mikor néhány év rossz termése, tíz-húsz halászbárka pusztulása, egy nagyobb vesztett tengeri csetepati nehezen behozható hátrányba sodorta volna bármelyiket. Néhány apró öblöt leszámítva nem akadt több művelhető földterület a keskeny parti sávban, ezért egy kismértékű terjeszkedés is csak valamelyik szomszéd rovására történhetett volna. Jóformán állandó feszültség lappangott a városok között, és a királyokat a gőgön és a féltékenységen kívül. A félelem is visszatartotta egymás látogatásától. Könnyen megeshetett volna, hogy míg valamelyik szomszédnál vendégeskedik, egy másik város hajósai támadják meg a városát, vagy talán éppen a vendéglátás fordul úgy, hogy a házigazda fogja ott, örökre. Peknemer ötlete volt a királyok meghívása, és ezzel, mint elmagyarázta, kettős célja volt. Egyrészt neki, mint kereskedőnek, mert minden palotai tisztsége ellenére halála órájáig az maradt, fontos volt, hogy a városok közötti békés kapcsolatok minél szorosabbak legyenek. Másrészt titokban az abban birodalom példája lebegett a szeme előtt. Ott volt szokás, hogy a kisebb fejedelmek tisztelgő látogatást tettek a nagy királynál, és ezt még akkor is a függőség látszatát keltette, ha valójában önállóak voltak. Sokszor az is megesett, hogy az ilyen látogatások alkalmával kötött szerződések idővel a birodalomhoz láncoltak korábban független országokat. Mert, mint Pecknemer mondta, nem minden király tudja, melyik út vezet a hatalomhoz, és a főemberek mindenütt megvesztegethetők. Az én hibám, hogy e mondatának legalább a második felén nem gondolkoztam el, ha az elsőhöz már semmi érzékem sem volt. Persze, Igazságtalan volnék, ha azt mondanám, Menevi megvesztegette főembereimet. Már azért sem tehette, mert nem volt hozzá elég gazdag. Veszélyesebb játékra bíztatta őket. Hiúságukat, vágyásukat tüzelte, és végül ez hatásosabb volt, mintha aranykarikák százait ajándékozta volna nekik. Ugyanakkor azt sem állíthatom, hogy Menevit szándékosan rossz akarat vezette, még kevésbé, hogy Avana trónjára vágyott. Talán éppen ő volt az, aki főembereinél sokkal világosabban látta a vaskorszak igazán nagy lehetőségeit, sajnos anélkül, hogy a veszélyeit is felmérte volna. De hát korának embere volt, és a veszélyeket akkoriban én is inkább csak éreztem, mint láttam. Menevi első látogatásakor úgy tűnt, hogy Pechnemer elképzelései igaznak bizonyulnak. Az évforduló ünnepségeinek befejeztével Menevi nem csak lelkesedett, hanem szövetséget is ajánlott. Nem akartam ünnepeit, fényét, isteni barátom, elhomályosítani kérésemmel, mely számodra bizonyára terhes, mert mit is jelenthet tehernél egyebet egy ilyen szövetség a te nagy és dicsőséges városodnak? Míg Menevit nem ismertem, azt hittem peknemer és upatú a szóvirágok bajnokai. Hogyan is lehetne folytatta a szövetség, a bárány és ura a pásztor között? Hogy mégis szóvá teszem, arra sugárzó kedvességet bátorít fel, remélve, hogy nem taszítod el magadtól azt, aki nem szövetségesed, hanem sokkal inkább tanítványod kívánna lenni neked, aki között a leghatalmasabb és legbölcsebb király vagy. Szerencsére idővel sikerült valamivel egyszerűbb beszédre szoktatni. A szövetség kereskedelmi részletei előnyösek voltak. Peknemer ezúttal is megmutatta, mit ér, de én ennél többre értékeltem Menevinek azt a kérését, melyel a tárgyalások végén állt elő. Engedd, Isteni barátom, hogy magammal vigyem két fő emberedet. Szeretném, ha a hatalomnak és a bölcsességnek a fénye, ami avanát beragyogja, az én városomban is világítana. Őszintén meghatódtam, és bántott, hogy eddig ismertem Menevit. Tanulni akar tőlem. Ez engem igazol. Érdemes volt felborítani Avana istenektől megszabott rendjét. Kikre gondolsz, isteni barátom? A hadvezérek legbátrabbikára, inimmára. Nevére minden katona szíve megdobban végig a parton, aki pedig ellenséges szándékot forgat gyomrában, az reszketni kezd, mintha Nanur forrósága költözött volna a csontjaiba. Mint Avanának a te dicsőséges uralkodásod előtt, nekem is sok bajom van a hegyi emberekkel és disz kalózaival. Tudom, ha a te vezéred csak egy évet tölt nálam, bennünket sem mernek megtámadni többé. Nem féltem attól, hogy azok a katonák valaha is harcolni mernének Inimma ellen, akiket ő egyszer a kezébe kapott. Inkább azon töprengtem, van-e jogom a szegény bitámi legények életét megkeseríteni, akiknek sejtelmük sincs, mi vár rájuk, ha engednek királyuk kérésének. a avanában nem sok dolga akadt. Legfárasztóbb óráim az utóbbi években azok a meddő viták voltak, amelyekben engem szeretett volna rábírni a hadsereg fejlesztésére. A tanácsban sem volt szerencséje, a katonák élelmezésének kérdésében mindenki egyaránt fukarnak bizonyult. Inéma örülhetett, ha évről évre legalább azt sikerült kiharcolnia, hogy nem csökkentették a hadsereg létszámát. Elmész, Inéma? kérdeztem. Ha elengedsz, Isteni Uram, egy év múlva kétezer új katonád lesz. Kínos csend borult a trónteremre. Inimma nyilvánvalóan hűségét akarta ezzel bizonyítani, Menevi azonban másként is értheti. A szövetség bitámival nekünk nem olyan fontos, de ha már végigjátszottuk a többnapos tárgyalás szertartását, hiba volna az utolsó pillanatban ellenségként megválni Menevitől. Menevi szívből felnevetett. Ne botránkozz meg szavain, isteni barátom, Nekem éppen ezért kell Inima. Éppi nyíltan mondja majd meg Humuvának is, hogy hiába tartja magát nagy hadvezérnek, vén semmire kellő bolond csupán, aki csak aranyozott páncéljait tudja napjában háromszor is cserélgetni. Tudtam, hogy Menevi csak oldalági rokona volt csubának, és az avana öblében elszenvedett vereség zűrzavarát kihasználva nem egészen világos körülmények között ragadta magához a hatalmat. Habamú papjai még évekig mindent elkövettek, hogy vele szemben saját jelöltjüket segítsék Bitámi trónjára. De szavai szerint a hadsereggel is gondjai vannak. Neki is megvan a maga avatellája. Aggódva néztem körül, nincs -e a trónteremben az öreg? Beszételen ugyan, de minek megbántani? Engedd el velem, isteni barátom, kérlelt Menevi. Hallhattad, hogy inén ma melletted. Vitámiban is a te dicsőségedet növeli, mert igazat mondott. Az a kétezer katona a tiéd, hiszen szövetségesek vagyunk. És ki lesz az, aki ellen tud állni a két város egyesített hadseregének? Nem láttam értelmét, hogy tovább kéressem magam, mikor mindenki számára kedvezőnek tűnt ez a megoldás, a Bitámi harcosokat leszámítva. Mit hát magaddal, isteni barátom, ha ezzel örömet szerzek neked? És ki a másik? Kincstárod fénye, az írások és számok mestere, Talil. Azt akarom, hogy az én palotámban is úgy írjanak, úgy számoljanak, mint a tiédben, hogy ne csak erőd, hanem bölcsességed is, világossága is szétáradjon vitámiban. Ha a királyi méltóság engedi, Legszívesebben megöleltem volna Menevit. Ez a földi civilizáció győzelme. Bármennyire örültem azonban, talirról nem mondhattam le. A raktárakban végzett munkáját még valahogy nélkülözni lehetett, de az ő kezében futott össze a város egész diplomáciai levelezése. Peknemer fontosabb értesüléseit ő rótta agyaktáblákra avanai nyelven, de földi ABC-vel. Azt hiszem már mondtam, hogy ez volt kettőnk titkos írása. És tanított is a gyógyítás házának iskolájában, éppen ő volt a fő segítségem. Nem, Talil marad, még ha szeretne is menni. Fáj a szívem, Isteni barátom, hogy kérésedet nem teljesíthetem. Békében élünk, ezért engedhetem el veled Inémát, aki a háború mestere. De Talil munkája olyan, hogy egy gyengítenie van a fényét és ezt te sem kívánod tőlem. Vidd el valamelyik tehetséges tanítványát, és én biztosíthatlak, nem csalódsz benne. Számolni, írni, mind úgy tud, akár Talil. vi megtagadta volna természetét, ha egyből elfogadja ajánlatomat. Alkudozott, könyörgött, hogy legalább egy negyed évre mehessen Talil, vagy csak pár napra, még gurú idejének vége előtt erős kísérettel visszaküldi. De nem engedtem. Végül beadta a derekát, és csak azt kérte, hogy akit magával vihet, az ugyanúgy öltözhessen, ugyanolyan gazdagon díszített ezüst íróveszőket használhasson, mint talil. Nem esett jól beismernem, hogy kisé túlértékeltem királyi barátomat, de nem hagytam elrontani az örömömet és meneviét sem. Nagy lelkűn kijelentettem, hogy természetesen engedélyezem sőt azt is, hogy az írás tudó öltözékét, ékszereit és íróvesszőit a palota kincstárából ajándékozom. Már csak azért is, ezt nem mondtam meg Menevinek, mert Nesri, akit Talil ajánlott, tehetséges volt ugyan, de szegény. Örültem, hogy Talil rágondolt. Képességei érdemesét tették, hogy Avana tudományának egy részét képviselje Bitámiban. És a jövőre is gondoltam, mert láttam, mennyivel másként voltak képesek dolgozni, nehéz kérdésekben véleményt mondani azok, akik sok földet bejártak, idegen népeket, szokásokat is megismertek. A tizedik évforduló ünnepségeit éppen a meghívott vendégek miatt nem Nanur közepén rendezték, amikor a viking valóban felszállt az öbölből, hanem Gurru elején, amikor a hajózási viszonyok a legjobbak voltak. Menevi azonban egészen az évnegyed legvégéig Avanában maradt. Így módjában volt még Taridért és a Naunikért is lelkesedni. Ez a lelkesedés egyébként igen hasznosnak bizonyult számára, mert Tarid mogorván ugyan, de megígérte szót emel érdekében mekridurnak és Demgálnak, ha tehetik, a jövő évben ismét küldjenek marhákat Bitámiba is. Tarid rossz kedve valahányszor Avanába jött, mindig fokozódni látszott. Orcsú ugyan nem kerülte a találkozást velük, de semmi bevevése annyira nyilvánvaló volt, hogy ezt Tarid egyre nehezebben viselte el. Közömbös vagy kizárólag avanára tartozó dolgokról orcsú még hajlandó volt néhány szót váltani, miest azonban a bárkanon túli életre terelték a beszélgetést, orcsú felállt és búcsú nélkül hagyta őket. Tarid nem tudta, hogy Orcsú tőlem és Peknemernek a vasszállítmányokat kísérő embereitől olyan dolgokról is értesül, amiről magának Taridnak sincs tudomása. Demgál mostoha anyja néhány éve meghalt, és látszólag béke volt a nagy nauni zígságokon. Mekrid és Demgál közös tanácskozásokba hívták a szálláshelyek vezéreit, és Mekridur mindenben elismerte féltestvére királyi jogait. Orcsú nevét azonban most sem lehetett kiejteni, és a hatalom várományosa Otagál egyre mélyebben süllyedt az erjesztett ital mámorába. Az idő megridúrnak dolgozott, és mert kibékült, demgál tehetetlen volt. Mégsem volt tehát minden rendben a barkanon túl, de orcsú úgy gondolta, hogy ezt éppen Tariddal nem fogja megtárgyalni. Orcsú viselkedése miatt Tarid meggyűlölt engem is, és arra számított, nekem okoz bosszúságot, ha bitámival is kereskedni fognak. Tévedett, mert a palota raktáraiban évek óta tonna szám halmozódott a konzervált marhahús. Már régen gondolkoztam azon, megbeszéltem Demgállal, a marhák helyett is inkább vasércet, faszzenet küldjön. Végül Menevi majdnem itt ragadt Avanában. A viharisten ugyanis kerek tíz nappal korábban érkezett. Északnyugati széllel jött, ami nagy ritkaságnak számított, és szörnyű vihar zúdult a partvidékre. Fákat csavart ki tövestől, a hirtelen megáradt patakok embereket sodortak magukkal. Két pásztorgyereket a tojásnyi jégeső vert agyon. A tengeren a pusztítás még nagyobb volt. Egyedül Avana nyolc nagy halászbárkát vesztett. Hogy a többi város hajósai közül hány lelte halálát, az csak találgatni lehetett. A negyedik napon, amikor a vihar valamit csendesedett, Pilagut kiküldtem az öbölből négy hajóval, válogatott legénységgel, hogy aki még él, próbálják megmenteni. Öngyilkos vállalkozás volt. Egy hajót a szoros külső szájánál azonnal a sziklákhoz vágtak a hullámok. Az őrtorony emberei húzogálták ki az életben maradottakat hosszú kötelekkel, mert a másik három hajó nem merészkedhetett a part közelébe. Pilágú azonban az a fajta hajós volt, akinek tudásánál és vakmerőségénél csak a szerencséje nagyobb. Két nap múlva, megtépázva, szakadt vitorlákkal és több mint ötven hajó töröttel imbolygott be a kikötőbe a három hajó. A tenger még nyugtalan volt, Pilágu mégis azt ajánlotta Menevinek, azonnal induljon. Tengerész ösztöne azt súgta, hogy ekkora vihart nem követhet azonnal egy második, de ha megvárják, míg a tenger teljesen megnyugszik, Könnyen útközben szakadhat a nyakukba, esre újra felélet haragja. Menevi hajósai nem lelkesedtek az ötletér. Inkább hagyják itt a bárkáikat, ajánlották, és gyalogosan térjenek vissza Bitámiba. Avanában szívesen vigyáznak rájuk a következő hajózási évadig, amikor érte jöhetnek. Láttam, Menevi nem csak a horszékek kényelmetlensége miatt húzódik ettől a megoldástól, hanem szégyenletesnek is tartja. Hamar elterjedne a szóbeszéd, hogy Vitámi királya fél a tengertől. Menevi már nem idegesített annyira, mint az első napokban, de még egy egész hosszú évnegyed a társaságában, különösen mikor az embert a szakadó eső a palotába zárja, határozottan ijesztőnek tűnt. Szövetségesek vagyunk, isteni barátom! és ezért felajánlom neked azt a hajóst, aki nem fél esre haragjától. Igyekeztem, hogy a királyi stílus szikornyáit használjam, miközben segélykérő pillantást vetettem Pilág ura. Rendelkezz a hajósok legbátrabbikával, piláguval. Ő baj nélkül hazavíz Vitámiva. Nehéz volt megítélni, hogy menevi öröme vagy Pilágú büszkesége volt-e nagyobb. Minden esetre mindketten boldogan vállalták az utat. A hálálkodásokkal és fogatkozásokkal teli búcsúzkodáson igyekeztem minél hamarabb túlesni. Sajnálkozva sürgettem őket, hogy sietni kell, hiszen esre ereje mégiscsak nagyobb, mint pilagú hajózási tudománya. Másnap a hajók úgy követték pilagú új vitorlával felszerelt viharvert bárkáját, mint félén kisbárányok az anyjukat, ha a bozótból farkasok rémületes szagát lebenti feléjük a szél. Épségben eljutottak Bitamiba. Pilagunak azonban a fejébe szállt a siker, és még többet akart. Nem várta ki a következő kedvező időjárási hullámot, hanem a bitámiak ámulatára azonnal kifutott a kikötőből, egyenesen neki a közeledő második viharfrontnak. Csodák csodájára elvitorlázott Annaim, sőt még Beliszó előtt is, olyan viharban, mikor még a szorosoktól védett öblök vizének mozgásán is érezni lehetett, hogy mitomból kint a nyílt vizen. A hullámverés végül mégis a parthoz szorította, de még ebben is szerencséje volt. A fekete forrás közelében csapta a sziklafalhoz egy óriási hullám, és csupán három legénye veszett oda. Mikor a kimerültségtől és az éjségtől félholtan a dombokon keresztül bevándoroltak a városba, mindenki ünnepelte, mert előtte hajós ember ennek az útnak a tizedrészét sem tette meg esre idején. Én azonban kegyetlenül leszíttam az ostoba hősködésért. Köteleztem, hogy a kincstár helyett ő maga fizesse az özvegyeknek járó kártérítést. És megmondtam neki, ha hajózni akar, építesen új bárkát a saját pénzéből. Én másik hajót nem adok neki. Igazam volt, akár az oktalanul elpusztult emberekre, akár a város érdekére gondolok. Ezúttal azonban a jövő azt bizonyította, hogy hibát követtem el, amikor megbántottam Pilagú hiúságát. Pilagú más volt, mint Numda. Sokszor csodálkoztam, hogyan lehet édes testvérek között ilyen nagy különbség. A hajós addig lovalta bele magát sértettségébe, míg végül arra a megállapításra jutott, ítéletem újabb bizonyítéka annak, mennyire nem vagyok alkalmas az uralkodásra. Elvégleg, hogyan lehet egy hajóból és három ember életéből ekkora hűhót kavarni, mikor ezen az áron aránylag olcsón szerezte meg a hízelgő jelzőt. Ahogy attól fogva emlegették, Pilagú, aki dacolni mert esre a viharával. A hajózás sokat fejlődött az elmúlt évek alatt. Nem csak Pilagú, de több más kapitány is bátrabb lett. Régen nem tisztelték már Erua évnegyedének babonáit, és lassan lépésről lépésre kitapasztalták, milyen módszerekkel játszhatják ki Nanúr szellőtlen forróságát. Könnyebb, karcsúbb hajókat építettek. Két-háromszorosára növelték a vitorlák felületét, és így elfogták azt a szárazföldön soha nem érezhető leheletnyi légáramlatot, ami a parttól pár kilométerre lágy, alig észrevehető ívbe domborította a vitorlákat, és a hajók, mintha szellemkéz vezetné őket, csendesen siklottak a hullámtalan, tükörsimaságú tengeren. Egyedül már csak esra viharait tisztelték, Igaz, Pilagú éppen ezt a tiszteletet kezdte ki legutóbbi kalandjával, és ilyenkor a kikötőbe szorulva átvizsgálták a hajók minden eresztékét, bronzszögét. szögét. Letört részeket pótoltak, új árbócokat ültettek a régiek helyére, amelyek már elégszer állták ki a dühöt szelek és a szurkos tömítések legapróbb sérülése sem kerülte el a figyelmüket. A tengerről lecsapó szél szétkergette a város házai között a szúrtos üstök alatt égő tüzek füstjét, melyeket vitorlákból készített sátrak védtek a napjában többször is lezúduló esőtől. A hajóépítő környéke gőz- és füstfelhőkbe burkolózott. Ebből a párából hajnaltól alkonyatig kihallot a fejszék és kalapácsok csattogása, az ácsok és mesterek kiabálása. Ennyi év alatt sem tudtam határozottan eldönteni, szeretem-e a viharisten évnegyedét. Soha nem láttam olyan mélységesen kék eget, mint esre idején, mikor egy-egy hatalmas vihar lesöpörte róla a legapróbb felhőrongyot, és a tengeren a legtávolabbi hullám tarajának vakító csipkéjén is úgy tűnt, hogy egyenként meg lehetne számolni a levegőbe pattanó vízcseppeket. Ha pedig a barkánt néztem... A hegység erdő borította, bozontos gerinceivel, és mögöttük a sziklás csúcsok méltóság teljes sorával, mintha az éjszaka megindult volna, négy öt óriásokhoz méretezett lépés, és a hullámokba szorítja a dombok oldalán aggodalmasan lapuló házakat. A levegő tiszta volt és hűvös. Az egyenletesen erős szél körülölelte az ember testét, olyan lendülettel, hogy néha kedvem lett volna kitárt karral szembefutni vele, Hát ha engem is magasba ragad, mint a hullámverte parti szértek között halászó nagy madarakat. Szebbek voltak ezek a pillanatok erua áradó puha ragyogásánál, amelyben mindig vegyült egy csöpnyi szomorúság, mert egyedül voltam. Azután a viharisten megbánta, hogy örömet okozott. A látóhatár széle alól fekete felhő sárkányok kúztak elő. Az északi szél őrjöngeni kezdett, vége volt a varázslatnak. Esra tombolt, zúgott, villámokat haigált, esőostorával belemart a termőföldbe, tépte a fákat, az öbölben összeborogatta még az erősen lerögzített bárkákat is, párája bekúszott a házakba, megnyírkosította a ruhát, ráült az emberek mellére és folytogatta őket. Vad volt és eszeveszett, csak gyűlölni lehetett ilyenkor. Mire körülbelül a nyolcvanadik naptáján kifulladt és csendesebb legény lett belőle, már mindenki torkig volt változatosságával, és szabadítóként válta a RU a kegyelmét, hogy virágfüzérekből font kötelével megbékjózza majd. Valahogy így írták meg az évszakok változását a templom költői, de ezúttal nem rugaszkodtak messze a valóságtól.